Hölgyeim és uraim, újra itt van Szilágyárpád és Asztaltársasága, valamint a digitális világ sok gigabajtnyi érdekes témája. Önök tehát a DTM-et, vagyis a Digitális Talkshow Mindenkinek című műsort hallják. 2016. március 8-án, itt a webcast.hu-n. Dr. Zaher Gábor az ismert addiktológus szakember a függőséget okozó szerek listájára jó ideje felvehetné már a Facebookot is. Mi más lehetne a bizonyíték erre, hogy egy olyan bővítményt készítettek a Chrome böngészőhöz, amivel a felhasználók észhez téríthetik saját magukat, mert egy bizonyos időkeret letelte után a szoftver blokkolja a Facebookozást, de a YouTube videók nézegetését is, meg a csetelést is. A limitet mi állíthatjuk be pedig percben, hogy meddig engedjük saját magunknak a csábító oldalakat. A ti mindennapjaitokban van -e ennek valami értelme? Megfigyeltétek már magatokon ezt a függőséget? Én napokig el vagyok nélkülen, gyakorlatilag csak munkára használom. Én viszont úgy kelek föl, hogy először megnézem a Facebookot, és úgy fekszem le, hogy el előtt még megnézem a Facebookot. Képes Gábor, még itt a műsor felvétel előtt is, lopva belépettek egy kicsit a Facebookba. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy halvesztenem a lájkjaimat. Like Fruzi, függőség? Számomra elengedhetetlen, hogy a Facebookot használjam, hiszen ott beszélgetek a barátaimmal, viszont ismerek olyan korombeli lányt, akinek nincs Facebookja és hát csodálkoztam, hogy nem is regisztrál, de nem is akar. Na hát akkor ez a szolgáltatás nem neki való, de neked lehet, hogy érdekes? Igen, nekem biztos. Beállítanál egy limitet, hogy mondjuk naponta 15 perc maximum? Mm, jó lenne, igen. Viktor? Én egy olyan szoftvert használok, ami a szemem kimélése okán beállítható, paraméterezhető, hogy 20 percenként, 40 percenként szól, hogy most álljak fel 5 percre, és tornázzak, vagy csináljak valami egész, mert nézek máshova. Tehát nem a monitor nézzem. És statikus, te ezt megtartod? E, igyekszem persze, mert különben borzasztóan elfárad a szemem. És soha nem volt olyan, hogy lenyomtad a, a blokkolást, hogy na, á, most még bírom. Nem a fenét, de hogy nem. Tehát meg lehetett, vagy határidő volt, de nem, persze. De nem kéne. Dani, neked ilyen limitet nem lenne jobb beállítani? Szóval nem, nem, én Hírfüggő vagyok, munkafüggő vagyok, e-mail függő, nem tudom, mindenféle függő vagyok. A Facebook-ban éppen leszokóban vagyok. Ezt veszük észre. Na de mi az a szolgáltatás? Mert csak napi, napi két posztot jelent, mondjuk napi három. Mi az a szolgáltatás, aminek a szempontjából szerinted jó lenne, hogyha lenne egy limit? Szólna neked, hogy hát Danny szívesen. a ez fejben dől egyébként. Én azt látom, hogy nagyon fölrigult a tartalom, úgyhogy így aztán elkezdtem leszokni róla. Úgyhogy ez a legjobb szűrőprogram, hogy az ismerősök elkezdtek olyan posztokat föltenni, meg ők is elkezdik csökkenteni szerintem a posztjaik számát. Hát, hogy, hogy egyszerűen nem érdekel annyira. Szóval nekem az alap ellentmondás ebben ott volt, hogy aki nem tud ennek a csábításnak ellenállni. És ugye ott van akár órákon keresztül a Facebookon, annak vajon mit számít egy ilyen program, ami 20 perc után szól, hogy most már hagyd abba a facebookozást, ugyanúgy le fogja nyomni a gombot, és folytatja tovább, nem? Szerintem nem, nagyon sokat számít, mert van még egy előnyös, idézővel előnyös hatása a túl sok számítógép előtt töltött időnek, és a túl sok információnak, ez pedig a memória romlása. Bármilyen forrat. Tehát sok olyan jelentés van erről, hogy a túlságosan nagy mennyiségben túlsűrűn fogyasztod az információt és nem hagysz időt a feldolgozására, nem pihens rá, akkor előbb-utóbb el fogod felejteni viszonylag hamar, mert kiszórja a rendszert. Eztől fölösleges csinálni. Jó, de hát hát ez egy nagyon racionális szempont, amit mondasz. Ez, ami, ez az, ami történik velünk, ez annyira racionális, hogy ezt átéljük. Jó, De ezt vajon egy függő, ezt, ezt érzékeliek közben. Persze, hogy ne hiszen szenvedsz tőle, tehát például én, amikor az előző napi hírekből nem emlékszem, mondjuk az egyharmadára, ott szeretnék, az egy nem túl jó érzés, akkor az ember el gondolkozni azon ilyen Lehetne be. Ezek a segédek, ezek szerintem jó én bírom őket. Leo, te aki függőnek érzed magad a Facebooknál, nincsen előérzetet, hogy szól a program, és akkor inkább átugrod és folytatod tovább. Mondjuk nem az első alkalommal, mert kipróbáltad, és akkor persze igen, betartjuk, amit kér, de mondjuk tizedik alkalommal. Elképzelhető, hogy így cselekednék. Megmondom őszintén, hogy én szeretek Facebook függő lenni, mert annyi érdekes emberrel tudok ilyen módon kapcsolatot tartani, hogy számomra ez egy olyan csatorna, amit nem kívánok ezzelni. Hozzá tenni, hogy nagyon sokszor munkaügyben is Facebookon csetelek, tehát kollégákkal nem e-mailben veszem fel a kapcsolatot, hanem Facebookon. Ez egy olyan kommunikációs forma, ami ma már elengedhetetlen. Szóval akkor a hétvégén nincsen korlátozás, mondjuk esetleg a munkaidőben lehet értelme, hogy nehogy a munkaidő rovására menjen a léha csetelés és egyéb tartalmak fogyasztása. Akár így is be lehet állítani. Egyéne válogatja. DTM. És most halljuk, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Számológép kiállítás Szegeden. Bekurblizjuk a múltat. Önből terrorista lesz, letartóztatjuk. Miért? Mert mi azt mondjuk. Programozás emotikonokkal. Megérkezett az emoji kód. Jön a digitális halhatatlanság. Evolúció újra töltve károkozó robotok a média világban. Magyar Startup segít a szűrésben. Mindenről a mai műsorban tartsanak velünk! Bemutatom az asztaltársaságot! Fruzina, a Digitális Esélyegyenlőség lelkes támogatója. Üdvözlök mindenkit! Justin Viktor, Innovátor és a Technológiai Fejlesztések Megszállottja. Kelemes hallgatózást mindenkinek! Képes Gábor, Múzeológus és Lord Sinclair Facebook helytartója. Köszöntöm a kedves hallgatókat! Kovács Tücsi Mihály, Író, Újságíró és a nagy testvérünk. Ahogy paplacsek. Dániel, Újságíró és Applikációkutató. Tiszteltem az Ausztrál hallgatóknak! Velük beszélget a DTM Házi és Rendszergazdája Szilágyi Árpád! Következenek mai híreink, a jelek szerint megtörtént, amire régóta várunk, az internet átvette a vezetést a magyarországi reklámpiacon. Milyen értelemben, Szalai Dániel? Évek óta készül egy reklámtorta felmérés, ilyenkor megnézik, hogy a különböző média típusok között hogyan oszlanak el a reklámköltések, és mindig a televízió vezette ezt, tehát a TV-nek a hatalma az megtörhetetlennek bizonyult, egészen mostanáig, mert hogy a TV aránya az most már csak 26,4% szemben az internetes 27,6%-kal. Tehát akkor a bőnegyedét negyedét elviszi mind a két szektor. Igen, és akkor a többi nosztozik egyébként a sajtó, ami 16,5% a DM, tehát ez a direct marketing. Ebbe egyébként szintén tartozik némi digitális, mert hogy az e-mail marketinget azt ide sorolják ebbe a kategóriába, de az internet az, az óriási lett egyébként 54,1 milliárd a magyar netes költések összege. Vajon, Dani, ez egy tartós trend, amit most látunk, hogy az internet előz, vagy pedig Valaminek köszönhetően a tévé egy kicsit lecsökkent, és emiatt került érre. A tévé egyébként szépen növekszik. tehát Ez veszik. Nem, nem. Az internet 14%-ot egyébként éves szinten. Egy év alatt 14. Egy év alatt 14,15%-ot, mert 47,2 volt. volt korábban most 54,1. Az sok, És megdöbbentem rajta. Ehhez képest a tévénél ilyen néhány százalékos növekedés volt. Hát azért jövőre nem tud ennyit Úgyhogy. emelkedni az internet. Hát talán egy nem, de, de azt nem gondoln, hogy visszamenni a TV-t meglátjuk. Ezt Légy jól, kedves, kövess, mert ez szerintem ez a trend, ez fontos lesz nekünk bemutatták a hajlítható okostelefont. Edély Fruzsina már látta is a netten a prototípust, Mit láttál? Azt láttam, hogy ez a hajlítható telefonnak csak a kijelzője az, ami hajlékony. 2015 decemberében a Samsung ezt le is védette, hogy ő szeretne ezzel foglalkozni, ő szeretné kihozni a hajlítható telefon. Mindazoknak ajánljuk, akik nem tudnak figyelni a telefonjaikra, hiszen úgy kell elképzelni, hogy a kijelzője hajlik. Nagyon praktikus azoknak, akik a falzsebükben hordják a telefonjukat így kevésbé sérül, de ezért ne felejtsük ott. Láttunk egy olyat is a videóban, ugye, hogy egy könyvlapozás jelent meg a kijelzőn. Hát, hogyha kicsit meghajlítom a telefon, akkor lapozódik a benne lévő könyv. Tehát, mint a könyvet hajtogatnám ki a lapozgatást van, közben? Igen, igen, ahogy mondod. Aha, és akkor ezt követi a kijelzőn, ez videón is, tehát látjuk a lapozódást. Igen. Következő hírünk, alig fogyaszt energiát a passzív wifi. hogy, hogy mit csinál ez a wifi rúter, Justin Viktor? A University of Washington kutatói név szerint Siám Góllakota adjunktus és csapata kifejlesztették a passzív wifi-t. A passzív wifi az tulajdonképpen egy energiafelvételő energiafelvételű wifi, ami a hagyományos wifi chipsetnek az energia szükségletének az egy 10 részét fogyasztja. Ugye azt tudjuk, hogy a wifi erősen meríti a telefonjainkat, a notebookjainkat, a különböző elektronikus berendezéseinket, Mert ugye egy folyamatos rádió-távközlés van egy adatforgalomban rajta keresztül. Így van, ugye viszonylag nagy teljesítményen kell adni venni, és ez egy energiaigényes folyamat. De most a passzív wifi az ezt oldja meg egy csapásra, tehát itt nem is nagyon lesznek lépcsők, egy 10 azt tényleg elenyészően leredukálja ezt a fajta energiaigényt. Miért izgalmas ez? Úgy hát, hogy csinálja? Annyit tudok erről, hogy a vevőegységek passzív vevőegységek, tehát ők önmagukban, amikor éppen nem kapnak adatsort, sort, akkor nem is csinálnak a világon semmit szinte, mintha be se lennének kapcsolva, tehát egyfajta ilyen passzív állapotban vannak, és miért izgalmas ez a történet? Hát Például azért, mert különböző viselhető berendezéseknek az energiaellátása oldódik ezzel meg. Vagy esetleg különböző olyan orvosi berendezések, amik az élet segíthetnek, mondjuk például itt egy pacemakerre, vagy egy mesterséges végtagra, vagy egy mesterséges szemre, ugye erről mind volt már szó a műsorban. Ezek mind igényelnek áramellátást, vagy például valamiféle életfunkció figyelő berendezésre, ami folyamatosan kell, hogy küldje az életjelenségeket betegebb embernél, vagy egy betegség esetén, különben az orvos nem tudja, hogy éppen mi a helyzet. És hát nem mindegy egy pacemakernél, ugye, hogy egy hétig bírja az Axi, vagy két hónapig, vagy hat hónapi. Igen, illetve azt is ide csatolnám, hogy a wi a 30-40 százalékár felelős az akkumulátor kapacitás vesztésnek. Tehát, hogy most azt vesszük, hogy szerintem mindenki a bőrén érzi, hogy most képzeld el, hogy hirtelen 30-40 százalékkal az egy tízezer az ennyire kevés, egy ennyivel több marad a berendezésedben, akkor annak körülnéle? Hát igen. Digitális kultúráról érthetően a DTM-ben. A legutóbbi műsorban tücsi témája kapcsán már felidéztem a csillingelő pénztárgépek emlékét, azt hiszem ez lehetett a mechanikus számológépek első kereskedelmi felhasználása, de képes Gábor múzeológus mindjárt pontosít, ha szükség van rá. Az aktualitás pedig az, hogy Szegeden mechanikus számológépekből nyílik egy kiállítás a Najmajános számítógép tudományi társaság égisze alatt. Ráadásul egy régi jó ismerősünk gyűjteményéről van szó, de a többit már tényleg képes Gábor mondja el. Valóban egy régi ismerős Kürt és Ándora és nemzetközi hírű szaktekintély gyűjtött össze egy mintegy félszáz darabból álló gyűjteményt a mechanikus számológépek aranykorából. Ez az ő hobja? Ez az ő egyik hobja volt, az irodáját díszítette vele, és most a Neimaj János Számítógép Tudományi Társaságnak köszönhetően végre nyilvánossá válik ez a gyűjtemény, tehát egy professzionális múzeumi körülmények között lesz látható. Ezek milyen számológépek, mint régen? A golyókat tologató mechanikus? Nem, a golyókat tologató eszközt, az abakust, inkább számoló eszköz nevezném. Ezek már valóban gépek, amelyekben mechanikus szerkezet, például fogaskerekek vannak, és a legtöbbjüket oldalt egy tekerővel, egy hajtókarral, az egy kurblival lehet működtetni. Van köztük olyan, amelyik 34 kg, viszont van olyan is, amelyik mindössze 3 kg súlyú. A föld minden tájáról, vagy legalábbis elsősorban Európa minden tájáról érkeztek számológépek ebbe a gyűjteménybe. A pénztárgép, amit megemlítettem? A pénztárgép az egy jellegzetes funkció. A számológépeknek, de itt nem jellemzően pénztárgépeket mutatunk be. Vannak összeadógépek, nyomtatóművel, illetve különböző alapműveletes számológépek. Milyen időben tekintünk vissza egyébként? Így gondolkodtam, hogy több száz év? Több száz évről van szó, hiszen Pászkától, illetve Sikártól eredeztethetjük a koraújkorból a mechanikus számológépek megjelenését, de a valódi aranykor az valamikor a 19. század második felétől az 1970-es évekig tart. Jelen Módon a nagy mechanikus számológép a 70-es évek elején állnak le a gyártmányaik forgalmazásával, Erre például az Odner, amelyik az egyik legpatinásabb eredetileg Szentpétervárot alakult, de svéd gyártó volt. Hát föladják a harcot, amikor az elektronikus zseb számológépek megjelennek. Ebben a Számolj utána című szegedi kiállításban bemutatott számológép kollekcióban is található olyan számológép, amelyik 60 éve, 80 éve, tökéletes a működik, és a funkciójának megfelel. Egy-egy ilyen gépben nagyon hasonló a, a működési mód? tehát fogaskerekek adják át egymásnak ezeket a számértékeket, és ezt valahogy összeadják, kibonyják. Általában, illetve ez a legjellemzőbb forma, ez az ODNER-féle változtatható fogszámú fogaskerék, amelyik erre az átvitelre szolgál, de azért nagyon különböző megoldások vannak. Van olyan számológép, amelyiknek közel 100 billentyűje van, van olyan, amelyiknek tárcája van, tehát mind a kezelő szerveik, mind a belső felépítésük egészen eltérő, és úgy mutatjuk be őket, hogy jó pár számológép burkolat nélkül mutatkozik be, tehát látható a belső felépítésük is. A mai korosztályoknak, akik már a digitális számítógépekhez szoktak hozzá, van-e valami tanulság ezekből a mechanikus számológépekből? Nagyon jó, hogy ezt a kérdést fölteszed, hiszen a kiállításnak a rendezője a nagy János Számítógép Tudományi Társaság, amelyik alapvetően egy jövőorientált szervezet, tehát a digitális írás tudásban, gondozásban is érdekelt, és ugyanakkor pedig, hogy egy kicsit stílszerű legyek, a múlttal is kalkulálunk. Szegeden van egy nagy informatika történeti kiállításunk, ahol rendszeresen fogadunk diákcsoportokat. Ez egy 1400 négyzetméteres kiállítás, ahol egy érdeklődő diák az informatika teljes fejlődését végigkövetheti a nagy számítógép mostumoktól egészen a kis mobil készülékekig és a játékkonzolokig. És azt hiszem, hogy a mechanikus számológép gyűjtemény, és ez a kis kiállítás is jó útra valóval szolgál a diákoknak. Egyrészt talán egy kicsit empatikusabbak lesznek a nagyszüleik nemzedékével szemben, hiszen nagyon érdekes belegondolni abba, hogy mielőtt berobbant a számológép, általában az elektronikus számológépek, előtte mennyire statikus, mennyire stabil kultúrája volt, tárgykultúrája volt a felmenőinknek. Tehát valóban nem ritka az, hogy egy eszközt elkezdtek az 1890-es gyártani, és nagyjából az 1970-es évek elejéig az egy eladható, piacképes termék volt, és ha bementem egy irodába, bementem egy értelmiségi embernek a dolgozó szobájába, akkor nagyon hasonló készülékeket láthattam ott. Ha valaki elmegy Szegedre az informatika történeti kiállításba, akkor ott egyrészt láthatja és Andor gyűjteményét, tehát ezt a fél száz különleges mechanikus számológépet, de az egyéb elektromechanikus és minden más más megoldásról is példát talál. Ha pedig nagyon el akar benne éjedni, akkor egy plusz szolgáltatásként készítettünk egy kis kísérőkiadványt ehhez a számoljuk után a című kiállításhoz, és akár az nist.hu oldalról, tehát a Naiman Társaság weblapjáról, akár pedig a magának az állandó kiállításnak az oldaláról, a jövőmúltja.hu-ról ez egy pdf formában letölthető, és végig lehet tekinteni Pászkáltól egészen a utolsó mechanikus számológépekig és ezt a történetetet. A külön vélemény című Tom Cruise filmet már sokszor emlegettük az társaságunkban, de szerintem arra nem gondoltunk, hogy a történet kiinduló pontját is meg lehet valósítani valamennyire. Tudni azt, hogy egy technológiával előre megmondjuk valakiről, hogy gyilkolni fog, és még a gyilkosság előtt tartóztassák le őt a high-tech rendőrök. Kovács Tücsi Mihály most egy újabb nagy testvér témára bukkant, de nem a közelünkben, hanem Kínában. Ez egy high-tech megoldás a kommunista Kínában? Igen, nagyon úgy tűnik, nem tudom, hallott közülettek a China Electronics Technology Group nevű cégről, így egy teljesen ismeretlen nevű cég, viszont az érdekesség az, hogy 25 milliárd dollár a pénzügyi bevétele. A biztos katonai cég, nem? Valóban, igen. Na most a kínai állam ezt a céget bízta meg abban, hogy írjanak egy olyan szoftvert, amely gyakorlatilag először fogja a valós és a digitális világot összefogni, és egy ilyen közös hírs tevékenységbe egyesíteni. Gyakorlatilag olyan szintű adagyűjtésbe kezdenek, ami eddig elképzelhetetlen volt. Kínában, amúgy is elég a különböző adatvédelmi jogok, az emberi jogoknak a betartása, a szervezetek harmad nem igazán törődik velünk az állam, úgyhogy ezért ez meglehetősen kétséges dolog. Itt valójában egy titkos tevékenységről beszélünk az állampolgárok ellen. Igen, gyakorlatilag Kínában már a évtizedek elszülött is mindenkinek volt. Volt egy dossziéja, amit Danangnak hívtak. Ebbe gyakorlatilag minden állampolgárról vezették az adatait, mit csinált, hol dolgozott, mi a politikai beállítottsága, és ez egy óriási besugó hálózatot tartottak föl. Most ezt a hálózatot fogják digitalizálni, és gyakorlatilag felturbózni azzal, hogy az elektronikus lábnyomokat, az összes tevékenységét mindent rögzítenek. Ezt a két adatbázist összehangolják, és olyan keresőalgoritmusokat gyártanak hozzá, amelyeknek az a szerep, be, hogy a kínai kormányra veszélyes eleveket, láz terroristákat megpróbálja előre kiszűrni. Tehát kik azok az emberek, akik hajlamosak arra, hogy esetleg később terroristává váljanak? Tehát például olyan szavakat használ az a polgára levelezésében, vagy az üzenetekben, ami gyanús, mert nem tudom, hogy benne vannak bizonyos fegyverek, vagy valamilyen fenyegető igéket használ, és akkor ezekből a nyomokból összegyűlik egy pontszám, és ha elér egy bizonyos pontszámot, akár terroristává is válhat. Igen, de én attól félek, hogy ennél sokkal kevesebb is elég. Tehát például most már évek óta hallani róla, amit egyelőre Amerika nagyon vehemesen tagad, hogy a különböző fegyveres csapásokhoz, amit robotrepülőgépekkel hajtanak végre terroristák ellen. Azt szokták mondani, hogy hírszerzési információk alapján hajtják végre a terrorista emberek ellen, de kiderült, hogy vannak már olyan szoftverek, amik szerint próbálják megállapítani, hogy ki esetleg terrorista. Most ezzel az a probléma, hogy nem ismerik magának a szoftvernek a működését, hogy milyen alapon csinál valakiből terrorista vagy. Selemet. Most képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy én imádom a giroszt, de kifejezetten a török fajtát, mert már csak náluk lehet borjukból kapni. Most ezek után, hogyha én odamegyek egy arab gyroszoshoz, és ne Isten, pont akkor, amikor én ott giroszt eszem, ott van egy nyilvántartott terrorista, akkor ez már egy rendszernek elég lesz ahhoz, hogy esetleg én terrorista gyanús legyek. Uh -huh. Tehát ez így nagyon komoly társadalmi veszélyeket rejt, hogyha most ezek után ne agyisten, Isten, még egy videokarta megnéztem esetleg egy kit játszódó filmet, utána néztem egy Kicsit a párizsi merényleteknek, akkor ebben szép, lassan magam alatt vágom a fát, és egyre inkább terrorista gyanús lehetek. És ezeknek a rendszereknek sajnos az a legnagyobb veszélye, ez az elmúlt évszázadokban már kiderült analógis, digitális vonalon is, hogy ha az ember egyszer valamivel gyanús lesz, akkor abból a körből soha nem derül ki, még akkor se, hogyha bebizonyosodik, hogy ő nem terrorista, attól még mindig élete végéig gyanúsított marad. Tehát például egy ilyen esemény elég ahhoz, hogy egy életregel kitértsenek Amerikából, és azt nem mondják meg, hogy nem kapok beutazási engedélyt. Ha jól értelek, akkor valójában ez a téma szinte független Kínától. Kínában valósítják meg, de ha a szempontokat egymás mellé tesszük, amiket említettél, akkor valójában ebben a Kínai Kommunista pártnak nincsen igazi szerepe, mert függetlenül bármelyik országban meg lehetne csinálni egy ilyen rendszer. Természetesen igen, de ők azok, akik ezt úgy döntöttek, hogy minden állampolgárra egy automatikus adanyűtést végeznek, mindenféle preferencia nélkül. Tehát onnantól kezdve, hogy megszületsz, lesz egy dosszéd, amiből bekerül, hogy mit mondtál az Jogodába, kik a szüleid, kik a szomszédaid, milyen filmeket vették ki a kölcsönzőbe, mire kerestél rá a hivatalos keresőbe, mit vásároltál, mik a szexuális szokásaid, mit mondott rólad a főnököd a pártitkárod, milyen állásaid voltak, és ezek alapján próbálnak valamilyen olyan jellegépet felállítani rólad, ami korán sem biztos, hogy valóságos. Jó, De a kérdés valójában az, és akkor kicsit megfordítom, hogy be lehet -e egy ilyen rendszert úgy állítani, hogy tényleg valódi pozitív hatása és ha legyen, egy olyan állam számára, ami a ténylegesen a terroristákat keresi. Ez egy nagyon jó kérdés, ez attól függ, hogy mennyire érzékeny maga a rendszer, és mennyire felügyelik emberek. hogy Ha lustaságból valaki azt mondja, hogy neki szépen mostantól ez a rendszer azt mondta rá, hogy terrorista, akkor mostattól elfogadjuk terroristának, és küldjük rá a robot, repülőgépet a Hellfire rakétával, akkor nagy a gáz, mert elég kevés a túlélési esélye. Tücsíte, mint a nagy testvérszakértőnk, mire számítasz, hogy ez a folyamat folytatódik, és mint több ország fog majd ilyen rendszer telepíteni? kialakítani és terroristákat figyelni, vagy azért ez csak egy elszigetelt példa? Nem, én attól tartok, hogy ez a helyzet ez egyre rosszabb lesz. Egyre több helyen lesz az, hogy a szolgálatok meggyőzik a kormányokat arról, hogy erre szükség van. És mivel ugye már régen köztudott dolog, hogy az embereket úgy lehet a legjobban irányítani, hogyha egy ellenségképet adsz nekik, akkor ezekkel nagyon jól lehet ellenségképet felállítani, amivel el lehet vonni a figyelmet a különböző saját problémákról. DTM a digitális világ érdekes. Emoji Code. Ez a neve annak a magas szintű programozási nyelvnek, ami lehetővé teszi ábrák, smilik és más emotikonok használatát a programozás közben. Hogy ez a téma miképpen kerül Erdély Fruzsina figyelmének fókuszába, azt mindjárt megtudjuk tőle magától, de azt mindenképpen szeretném már is elárulni a hallgatóinknak, hogy a hölgynek van is egy kevéske kis programozási múltja, mégpedig a Pascal nyelvvel. Hogy kerültél te kapcsolatba a paszkálvára? Gimiben nagyon jó voltam matekból, és a matek tanárom mondta, hogy menjek, tanuljak egy kis programozást, és úgy tettem, hogy ez engem érdekel, és elég érdekes is volt maga a programozásnak a nyelvébe betekintést nyelv nem, de nem nem sajátítottam el, és ezért keltette fel a figyelmemet, hogy hangulatjelekkel lehet programozni, mondom, jaj, de jó felkiáltottam, hiszen emlékszem arra, amikor karaktereket kellett bevinni a számítógépbe, és hogyha valamit elrontottam, vagy rossz helyre raktam, akkor az egész ugye nem sikerült Tehát maga a programozás, az nem valósult meg. Mert hogy mondjuk elszentem a hallgatóinak, akik egyáltalán nem láttak még ilyet, hogy számítógépes program, hogy valójában mik ennek a főbb elemei. Ugye vannak sorok, sorok egy után. És ugye karakterek, és vannak egyen Határozott, a programozásnak is van egy nyelve, tehát le van írva, hogy, hogy konkrétan, hogyha azt szeretném, hogyha a gép kírja nekem azt, hogy Hello szép boy. napot vagy süsfel nap, akkor azt én hogy tudom megvalósítani. De ezt megkért tőlem, hogy most adjam vissza, hogy én ezt már nagyon elfelejtettem, de emlékszem, hogy sokat víbelőttem vele. És, ö, és hát nagyon fontos, hogy pontosan fogalmazzak. A lehető legjobban. Mert hogyha eltévesztjük egy karaktert. Akkor a hibát, igen, hogy hol lehet, esetleg egy szó köz is, a hiányzik, vagy nem oda teszem, akkor burul az egész programozás. Ezen segít az ikonokkal programozást, Tehát könnyebben tudom megírni ezeket a programsorokat? Szerintem igen, meg maga egy jelnek már van egy karakterkódja, és hogyha én azt használom, akár konkrétan egy brokkoli, vagy egy most ilyen kis cuki dolgokat mondjak. Az mit jelent a, a brokkoli? A brokkolit ne kérdezt, hogy mit jelent, mert nem tudom, de akit ez érdekel, és beírja a netre, kap egy ilyen listát, hogy ezek a jelecskék mégis milyen kódot adnak, vagy mit hordoznak magukban. Szóval, hogyha ránézünk egy ilyen emoji Kódban programozott programra, akkor egy csomó hieroglifát látunk egymás után. Így van, csomó hangulatjelet látunk egymás után, tehát a hangulatjelek új értelmet nyertek. Tudod, mi emlékeztet ez engem? A hölgyekkel való csetelésre. Igen. Egy időben a lányok szerették nagyon-nagyon használni ezeket az emotikonokat, olyan szinten, hogy már egy időben minden második szó ilyen emotikomból állt, és ott kellett gondolkodnom, hogy most vajon mit írt le nekem ez a nőszemély? Hát, hogyha a kommunikáció maga jó, akkor tudod, hogy mit ért le azzal a hangulat hiszen most már nem csak jelek hanem ugye matricák is vannak, amikkel sokkal jobban ki lehet fejezni a hangulatunkat, vagy mit szeretnénk sugálni a másiknak. Dúrmoló maci például. például igen, de én ezeket napjában használom, és elég jól. Tehát veszem az adást, hogyha valaki küld egy ilyen-meg olyan jelet Viszont... De ugye igazán van, hogy inkább a lányok szeretik ezeket? Nem, mert az, az én párommal például volt, hogy fél órán keresztül úgy cseteltünk, hogy egymásnak küldtünk matricákat, lehet, hogy után hangzik, de értettük, hogy mit akar a másik, és volt közös témánk. Az a kérdés merült fel bennem, hogy, hogy egy igazi programozónak. Ez most lehet, hogy nagyon erős kifejezést használnak, de mennyire derogál, vagy mennyire de honestál, hogy mennyire dehonestál, hogy ilyen kis szálikat meg ikonokat használnak. Szóval hogy ez egy valós segítség a programozó. Igen, számára? tehát, hogy használják, -e, most itt uh -huh. konkrétan a fiúktól kérdezném ezt, hogy ez mennyire zavaró. Ez inkább szerintem azért érdekes, hogy egyáltalán az átlagember kicsit közelebb hozza a programozáshoz magához, hogy egyáltalán megérts hogy mi a programozásnak a lényege, hogyan lehet egyszerűen. Egyszerű kis programokat írni. Tehát például ez arra jó lehet, hogy valaki rájöjjön, hogy ilyen néhány apró emoji használatával egyszerű programokat készítsen. Tücsi, akkor ez kicsit olyan, most az íróénedet szólítom egy kicsit olyan, mint a Harry Potter az olvasásnak, hogy egy ilyen előszobát jelent az emoji kód a programozás világába? Talán igen, arra szerintem jó lenne. Szóval kipróbálnád e kedves Prusina, hogy ha még esetleg foglalkoznál programozással? I minden további nélkül. Sokkal nagyobb kedvel, igen. Thank you. Még egy utolsó kiegészítés, március 8-a lévén az adás felvételének a napja. Ugye Frúzi említette, hogy a párjával, amikor emotikonokkal kommunikál, milyen egyértelműen és gond nélkül válaszol az a bizonyos pasi, ugye a pasiról van szó. Hát aki hölgyekkel szeretne kommunikálni, annak tudnia kell emotikonokkal kommunikálni. Szóval, hogyha itt mi most nem hangban kommunikálnánk, hanem csetelésben, akkor szerintem itt az asztal körülülő fiatal emberek összessége egyszerre küldene egy virág emotikont, egy virág ott nő nap alkalmából. És én szívecské. És macikat küldenék vissza. DTM. A digitális világ érdekes. 2045 már nincsen olyan nagyon messze, egész pontosan 29 év múlva következik be. Ennyi idő múlva valósulhat meg a digitális halhatatlanság. Legalábbis az ezt már most élénkkel kommunikáló társaság szerint. Avatar test, áttöltött személyiség, Kicsit ijesztő Mindenképpen érdekes, és Justin Viktor számol be erről a projektről. Félelmetesen izgalmas, érdekes egyszerre, valóban jól mondod, ez egy, ez egy különös mixe ennek a történetnek. Jó magam, amióta erre a témára készülök, azóta nehezen is verem ki a fejemből. 2045 Initiative, vagyis 2045 Program címmel Mitri Ickov orosz vállalkozó 2011. februárban indította el ezt a programot, ami a következőről szól. Összegyűjtött orosz nagyvállalkozókat, valamint neurális interfészekkel, robotikával, mesterséges szervekkel és rendszerekkel. Foglalkozó vezető orosz tudósokat egy ilyen szervezetbe, és elindítottak egy tudományos megaprojektet, ami igyekszik megteremteni az egyén személyiségének egy fejlettebb, nem biológiai hordozóra való áttöltését. Ehhez egészen pontos roadmap is írtak, menedzser szemlélettel kezelik ezt a történetet, és ezen belül van egy 2011-től 2015-ig, tehát tavalyig tartó időszak is, aminek a jóslatai, arra most nem térnék ki külön, ezek nagyjából be is igazolodtak, főképp azzal foglalkozik, hogyan jönnek létre az első robotikus Tagok, a szemek, a bőr, ezen mind túl vagyunk, hiszen mi is beszámoltunk róla. Nézzük a jövőt, mit jósolnak, mit vállalnak gyakorlatilag ebben a programban, hiszen ez egy üzleti kezdeményezés, amihez lehet csatlakozni. A weboldalukon van egy gomb, amit hogyha megnyomok, ez a rendeli magadnak egy avatárt gomb, akkor egy rövidén végig csináltam egy rövid folyamatnak a végén, oda jutok, hogy akkor most utalját a valamelyik banknál vezetett lakossági folyószámládról 3 millió amerikai dollár, és már meg is vásároltad magadnak az avatárt, ahogy elkészül, postázák vagy behívnak valamelyik oroszváros. Tiéd, mikor érkezünk? Az enyém kérlek szépen 2041, de erre most ne térjünk ki, 2015 és 20 között prognosztizálják azt, vagyis benne vagyunk egy éve, hogy a megfizethető áru avatar testek, vagyis nem a saját testünk, hanem egy mesterséges test elterjednek és általánossá válnak. Ezek ugye olyan robot testek, amiket a tudatunkkal irányíthatunk. Ugye mi is beszámoltunk már a háromkarú dobosról, a Boston Dynamics a robotjáról, illetve ma pont egy videót egy kerekes székes fogyatékkal élőről, aki az agyával irányította a kerekes székét, tehát pusztán az agy hullámaival, és arra ment a szék, akarta akarta, Szóval azt gondolom, hogy ettől sem vagyunk annyira messze. Négy év van még ebből a periódusból, ez akár össze is jöhet. A megfizethető picit kétlem, de akár egyel tovább lépve, 2020 és 2025 közé jósolják az önfenntartó rendszer létrehozását az emberi agy és gerincvelő számára. Mit jelent ez röviden? Amikor azt érzékeli egy ilyen rendszer, hogy valami komoly baj van, készülsz meghalni. Hát ez ugye mindannyiunk életében eljön, akkor beavatkozunk. És ezt megállítja. És azt hogy? mondja, ez egy ilyen rendszer, ami erre képes. Azt mondja, hogy akkor innentől én átveszem a leálló szív, a leálló keringés, a leálló metabolizmus szerepét. Mostantól kezdve én vagyok az, ami eddig ez volt, és innentől már nem halsz meg, átveszi a idegrendszerednek a működtetését, és legalábbis a szerveid miatt nem van. Legalábbis meg. a szerveid miatt így van, tehát épp adgyal, ez már halhatatlan. A 2030 és 35 között pedig már eljön az egyén tudatának az áttöltése egy nem biológiai rendszerbe. Hát, hogy ugye az agyunk is. Egy szerv, az Így is elhasználódik egy idő után. Így van, de ez már az időszak, amire tervezik ezt a bizonyos nem biológiai hordozót. Az agynak a belső tartalmát, ugye, memória funkciói vannak, meg egyéb más idegrendszeri funkciók vannak az agyon belül. Ezeket hogy lehet átmásolni? Hát ez a nagy kérdés, ugye, ettől kellett hozzá Oroszország számos vezető tudós, hogy erre valahogy hogy és egyébként pont ezen gondolkodom a legtöbbet, amikor ezen jár a fejem, hogy vajon mennyire van a tudatunk összekötve a testünkkel. Jó, azt most persze nem tudjuk, hogy hogyan teszik. De ők hisznek abban, hogy azt az élettapasztalatot, ami egy, egy embernek az élete során felgyűlik, azt ki tudják valahogy nyerni a biológiai testből? Gyakorlatilag pontosan így van a kognitív funkciókat legalábbis, hogy aztán ezzel mit veszítünk, és akkor nekem itt lennének a legnagyobb, talán inkább ilyen intuitívein érzett félelmeim, vagy sok mindent elveszítünk, ami emberré tesz, ha átkerülünk. Talán én ébredek föl, de talán nem. Ezt ugye nem lehet tudni addig, amíg ez meg nem történik. De egy utolsó 2045 el, ami ennek a programnak a végpontja. És ott a következő ígéri, nanobotokból, tehát nanorobotokból álló test, ami azzá alakul, ami csak szeretnéd. De ez hmm. micsoda transformer? Erejéb, nem? vagy? Mi, mi? Nem, a Terminátor 2-ből ja. a folyékony robot gyakorlatilag ez. Igen, vagy a kettőnek egyfajta fura ötves, a legújabb Transformer filmben már van ilyen. Van ez a terminátorszerű transformál, hogy levegőbe spirálozva repül, és összeáll újra valami egészen mássá. Mindez az egész projekt szerinted lehet reális? Mert az, hogy az első lépcsőfokokat most megvalósítják, ugye a robottechnikát látjuk, hogy nagyon szépen fejlődik. Na de, hogy ezt 2045-ig menjen úgy, hogy lemásoljanak bennünket? Nagyon össze van préselve időben. Én azt gondolom, hogy abszolút lehet reális, nagyon sok buktatóval, tehát számos borzalmas mellékvágányal. Ugye ezeket látjuk a science fiction mozikban, hogy micsoda szenvedés lehet, hogyha nem sikerül. Mindig van néhány prototíp, amit megtalálnak egy különös felzárt szobában, és azokat aztán el kell égetni, vagy fel kell robbantani, annyira borzalmasak, nézni is rossz szőket, na ez uti lesz, Ez szerintem biztos. De ha mégis sikerül, akkor van itt egy tételmondat, azt azért a végére oda tenném. Elmondhatjuk azt, hogy mi vagyunk a történelemben, vagy az élet történetében az első olyan faj, tudunk, amelyik lemenedzselte a saját evolúciós ugrását, egy másik fajjal való átváltozását, és végrehajtotta, és a saját akaratából ráadásul. Hogy aztán ez jó, vagy nem, szerintem nem. Digitális Show mindenkinek! Itt a Pár évvel ezelőtt még jót mulattunk a kattintó robotokon, amikkel még versenyt is szervezte, ki tud több kattintást felmutatni időre, de a téma már a komolyá és komorrá vált, ugyanis a szakértők megkülönböztetnek, fehér és fekete robotokat, amelyek az internetes látogatottságadatoknak akár 40-50%-át is előállíthatják. Szalai Dániel egy cikkben foglalkozott ezzel a témával a napokban, akkor ez most egy igen komoly átverés, ami, amiben a reklámpiac rosszul jár? Arról van szó, hogy a reklámpiac kattintások alapján számlázza ki a hirdetőknek a hirdetési díjat. Vagyis komoly érdekük, hogy felmutassanak nagyokat. Nagyon számos az, hogy egy jó kattintás számot tudjanak felmutatni. Nem. Ugyanakkor azért csalás, nem? A kattintórobot az csalás. Igen, de itt azért sokkal bonyolultabb ez a történet, mint ahogy azért menet közben erre fényderült, ahogy a cikket írtam. Ugyanis nem csak kattintó robotok vannak, hanem nagyon sokféle robot van a háttérben valójában, úgyhogy ma már az úgynevezett humán eredetű, tehát az ember által generált látogatásokat kell mérni, ami azért nagyon fontos, mert hogy van fehér és fekete robot is, és a fehér robot az alapvetően egy jó szándékú robot, amelyik mondjuk azért látogatja meg a te oldalodat, mondjuk a Google-nek a kereső motorja, hogy indexálja az Adnak a tartalmát, És utána könnyebben lehessen a keresgélni. Na most ezeket a kattintásokat, vagy ezeket a látogatókat is ki kell szűrni, amikor a programról beszélünk. Egész egyszerűen azért, mert hogy a hidető nem a Google számára akarja a reklámjait a Google megjeleníteni. A nem fog megvenni egy tisztasági egy Pontosan vagy egy fogkrémet bármit, tehát ők nem célcsoport. És ráadásul van még egy csomó. Ki olyan. tudják szűrni a fehér robotokat. Egy magyar startup az elmúlt körülbelül másfél évben nagyon aktívan elkezdte szűrni, hogy hogyan alakul a, a humán és a, a nem Human, tehát a robotok által generált forgalom. Úgyhogy ők elkezdték szűrni. Például olyanokat néznek, hogy az egér mozgása az mennyire természetes, vagy pedig nagyon művi, és akkor az mondjuk árulkodó. De nagyon sok tényező van, akár olyanok, hogy a földrajzi eloszlása a látogatóknak, vagy a görgetéseknek az időtartama, a látogatás időtartama, nagyon sok tényezőt figyelnek, és ebből próbálják kiszűrni a robotokat. Még visszatérve a fehér robotokra, mert ugye a fekete robotra nem mondtál példát. Fekete robot a kattintó robot? A kattintó robot is beletartozik a fekete robotok kategóriájába, de ide neki? tartozik még például, amikor a, a spameket gyűjtik be, tehát a spam adatbázis, mikor építi a spam robot, de ide tartozik például az úgynevezett negatív SEO-t végző robot is, aminek az a funkciója, hogy te a konkurensedet akarod a keresőben hátrépsorolni, ez ezért nagyon sokszor rákatingatsz, és akkor viszont a Google azt gondolja, hogy ez egy csalás, ami tényleg egy csalás, csak másképpen, mint ahogy azt gondolnád, mert hogy nem saját magát katintgatja le, hanem a Konkurencia próbál így kiszúrni vele. Ez hát. Mennyire jelentős az ilyen, az ilyen csalás? Ezek, ezek jönnek fölfelé, tehát egyre, egyre gyakrabban vannak ilyenek. Sőt, olyan is van például, hogy a konkurenciának a reklámjaira azért kattint rá, hogy kipörögjön a kampány. Tehát mondjuk a nem tudom, mondjuk a BMW, szeretné, hogy a Mercedes, vagy it most nyilván csak ez egy ah. példa. A egy bizonyos számú kattintás, Igen, kattintás. Megvásárolnak egy hirdetés mennyiséget, így minél hamarabb kipörgetik, és ontofuga az ő kampányuk fog futni, és nem a konkurenciáé. És hát ilyen értelemben a Fintások kiszűrése marra nehéz, hiszen honnan tudjuk, hogy most a tartalomszolgáltató magakattingatja, vagy egy, ő maga vette egy robotot, és, és próbálja az ő saját fületein kifuttatni a kampányokat, ezért teszi. Vagy, vagy pedig valós az érdeklődés. Vagy pedig egy valós érdeklődés. Igen. És akkor erre jó ennek a magyar vállalkozásnak a szűrő programja, Igen, hogy úgy... megmutassa különböző jellemzők alapján, hogy itt most fehér robotok, fekete robotok, vagy pedig igazi emberek kattintottak. Igen úgy, őket, hogy imbrájtli egyébként, és átmondom ezeket a szempontokat nézi. De jönnek is, hogy vírus van-e a gépen. Működik már a rendszerük? Működik, és a statisztikákat már részben ez alapján tudják mondani. Magyarországon nem annyira trajkus a helyzet, 15% volt a robotok aránya az emberekhez képest, tehát ez még jónak számít külföldön. Az a hírek sokkal... is feketék is együtt. Igen, külföldön viszont sokkal rosszabb az arány. Van olyan oldal, ahol 40-50, sőt, akár 60% is lehet ez. Uh -huh. Lehet, hogy nálunk még ennek a felfutása még várat magára, tehát hogy a 15%-ot lehet, hogy még csak egy görbe eleje. Reméljük, hogy valahol ezt megfogni minél hamarabb, mert ha, ha ez nagyon elterjed, akkor itt a reklámpiac megint bajba lesz, hogy hogy fogja eladni a hirdetéseit, akkor, hogyha nem lesz meg a bizalom a hirdetők oldaláról, hogy valós megjelenéseket vásároltak, és valós kattintásokat, és nem csak robotok kattintgatják a bannereiket. Akkor visszatérve a magyar vállalkozásra, ők most valójában azt szeretnénk, hogy újra hitelessé váljon a reklámpiac, az internetes reklámpiac, és éppen ezért az ő vásárlóik valószínűleg a reklámügynökségek lesznek. Meg a hirdetők, igen. Uh -huh egy kezelő felületet mutatnak, ahol látják a humán eredetű és látják a robotok által generált tartalmakat. És akkor ők egy előfizetési díjat kérnek majd a szereplőktől, a reklampiac szereplőitől. Hát a díjazás módját azt pontosan nem tudom, de véhetően igen, tehát nyilván ez nem ingyenes dolog, de hát megtérül, hiszen itt azért milliós tételekről van szó. A mai műsor véget ért, de rövidesen újra jelentkezik a Digitális Talkshow mindenkinek. Önök a korábbi DTM műsorokat is meghallgathatják a vibkeszt.hu oldalon, ahol az asztaltársaság elérhetőségeit, például Facebook oldalának címét is megtalálhatják. Várjuk a javaslatokat, kérdéseket, ötleteket! A DTM asztaltársasága nem csak hallható, hanem látható is. Fotóinkat igazi Violet készíti, önök pedig a Facebook oldalunkon találják a képeket. Az asztaltársaság tagjai voltak ma Erdélyi Fruzsina, Justin Viktor, Képes Gábor, Kovács Tücsi Mihály, Szalai Dániel és természetesen Szilágyi Árpád. A hangtechnikus ezúttal Orsós József és Kanalas Lajos voltak. A Szignál zenét Lukásznek köszönjük. A műsor további munkatársai voltak Cinege Levente és Giroszász Roland. Számítunk önökre legközelebb is, viszont hallásra.